Zerriotxak, bidasa oldeko errimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausumediak ekoiztutako saioak. Zerriotxak, bidasa saioak. Arratxaldeon, Bea. Arratxaldeon, limoip. Zei modu zabiltza? Ongi, ongi. Ja, oporrak bukatuak, ez? Bai, e, e. bezkuban hemen dakargu, da e, bat trauma post, post, Posto, postoporrak. Postoporrak. Bai. <laughs> bueno, baina konten egongo zehere bai antxeta irratira bueltatzera. Nola ez, nola ez. E, eta txingurri hotxak egitera, ez? Beti pozik hemen. Beti. Ba, Ratzaldeon eta ongietorriak ere bai gure entzule guztiak, herri hotxak ari arizarete, txingurri hotxak antxeta irratiaren sintonian. Oparrak izan direla, eta ez duzu lan handirik egin, edo bai. Ba gutxi egia zan, txini hurriak, baina nasko zero gutxiago. De nahen baitugu gauza kontatzeko nola ez, hurrengo orduan, zerta sarituko gera gaurkoan? Hongo gara mendik eta hortikan arakatzen pixka bat, eta zeda zera aterako zailo. Olako popurri bat, zekai Oera. pila bat eta nastuak e Oixe. ekartzen ditugu gaurkoan. Bai, bai. Ne, oso komentatuko dugu pixka bat, e, zerekin hasiko garen behintzat, zeren bueno, nikezakitore ba... oraindik. <laughs> ba, akizu ya. <ja. laughs> bueno, ba, hazi gaitezke e, iragartzen maiatzak bosterako dagoen e, deialdia irakaskuntzan, atzeteren orkako eguna o espatuko baita ikastetxeetan. Ba, gian horrekin hasi gaitezke. Oso, oso, oso da, iruitzen zait. Bestetik ere bai, alabedi keindako elkarrizketa bat izango dugu, orain dela aste batzubia da, ba, e, nazioarteko, nola da, e, lurraren nazioarteko eguna izan zen, eta, bueno, ba, hemen izan genuen lagun bat, ez di hibilitzen alabedin, eta elkarrizketa bat egin zioten honen inguruan, kolaborazio bat edo, eta, bueno, elkarrizketa hori berreskuratu dugu, oso interesgarria iruditu zaigulako, eta hori pasako dugu ere bai. Horri da. Eta ez dira hor bukatuko gaurko kontuak. Eh, Hondarribiko Gazte Asambladako Ibinka eh, izango dugu ere bai telefonoaren bestaldean. Eh, Antxeta Irratiaren entzule fidela direna jakingo utea asteburu hontan Superportuaren aurkako ekintza egiten zutela, umeen egun antolatzen zutela eta horren valorazio txiki bat egingo digu, eta ez dakit bea zerbait gehiago izango duzu nortikan. Bai, gero daukagu beste gai pare bat eta hietako bat da bonalde batetik gaur iragarri dutela. Hetzteren lanak hasiko direla Nafarroan Ustaiean, baina e, iragarpen horrekin batera daukagu beste iragarpen hobeago bat eta da Sustrai Fundazioak hetzteren lanak hozitegi e, nazionalera eramango dituela. Baina hori Erosiago kontatuko dizuegu. Ba, guzti hori esan dugun bezala, hemen chingurri otsaken urrengo orduan. Zan, orain beha esaten zenidana idana gabe. Zegaitu <risa> e, azaren, nekero, eh? <risa> <fis> que jatzen zehaztu, eh? era beraz gutxinaka, aiipatu ba, e, dituuen gai guzti horietatan sartzen eta esaten zenuen lendabizikoa dela HCRen aurkako eguna e, ira uh -huh. Euskal Herriko irak, e, ikastetxe guztietan dago deizuuta, Ostegun honetarako mailatzak bozsterako hain zuzen ere. Hren aurkako eguna eta leloa hau da Bueno mugitu mugimenduak deitzen du, eta ikastetxeetan ere atxeteri dezobe ditu, da gaia. Beraz, eh, baldin maude ikasleak horreintxe bertan txingurri hotxak entzuten, adi-adi egotea, zer hau ba, seguro interesiatuko zaiela, ez da? Bai, imaginatzen dut oren gorako zerbait entzun gautela, ezo, suerte pizka batekin, er, hariko direla, bera, ion ikastetxeetan zerbait prestatzen. Ba, bai, eta mugitu mugimenduak deitzeaz gain, eh, nafarroako lab irakaskuntza eta baita esteilaz irakasleen sindikatuek bat egiten dute ATZETERI desabedientzia zibileko e, mugitu mugimenduak Euskal Herriko ikastetxeetan deituriko mugitu egunarekin ATZETek lurrasuntzitu eta gutxi batzuen mesederako jendarte kontsumo, zai, kontsumo zale eta zahurtzaile zaul, bultzatzeaz gain Ezkuntza bezalako zaietara bideratu beharko litzateken diru publikoa xautzen du Irakaskuntzaren kalitatea txartuz eta Irakaskuntzaren lanbaldintzak lan ukerragotuz. Hori da, hori e, da, hori da, hori behar da ere bai, orain dela, ia batzuk, mugitu mugimenduak ere bai, okerrez banago, e, hospitaletan, e, kintza bat burutu zuela, Eta mezuare bai, antzekoa zela ez eh? asken finean eh, gastatzen den dirua HTA eraikitzen, ba ez da gastatzen ospitaletan eta kasu honetan ez da gaztatzen ez dara irakaskuntzan. Bai, baina, bueno, hori pues, eh, bere logika dauka agintarien ikuspuntutik, nire uste du. Nire uste Bara, jarri, jarri zaite zagintariaren e, ikuspunduan. Iku... Eta jarri sa saltzen. jende guztien ikuspuntuak e, sartzen, jartzen zaiatu da. Ez ba, esan nahi nuena da. Bueno, ba, zukagian e, egoten zea itxoiten, zebakuntza bat egiteko. Ez? Zari zea hilabeteak itxoiten, ez? edo espezialista batekin nahi duzu itzordua. Ez dago modurik, eta arte bat, eta iruban askenean edo gaixotzen zea zeharo edo agian pasatzen zaizu, eh, hainbeste denbora itxeitea, itxeiteagatik, baina A gero, hor, osasun, osak idetzen. edo osasun bidean pasatu duzun denbora hori guztia, aurrezen alduzu, madrilera, joan joa nahi duzunean, ah, txeten. Hori da. Ez alda, horrela. Orduan, esango dugu, ba, kriston, kriston esperintzia. Kristona, izugarria, osasunerako, eta... Baina iruditzen zait, egiten ari duzula kristoren demagogia. Kristorena. Igual, badago hor arrazoi edo egiparte bat, Baina eh, egiten nahi duzuna da demagogia, eta nola... Demagogia guk atxetere, eh, atxete bultzatza hien dugunok ez geha, demagoguak, horren horka daudenak dira, demagogoak gu ez geha... Bueno, atxetearen ninguruan, horrein dela gutxiritxi zitzaigun, ba olako kuña batzuk, baina baitare kuña bat ez dena, baina eh, olerki musikatu bat edo... Eta ondo irutzen bazaizu, beha, entzungo dugu edo arendikan horren ningunan izanun zer zer gehiago komentatu. Bueno, Badauzkatemen zifra, zifra pilo bat e, sustengatzen dutenak, hain zuzen ere, e, Maiatzaren bosterako dagoen deialdia eta e, dirasten dute ze diru, kopurua, joaten ari da, atxete eraikitzeko, Tas zen badiru ari dirakentzen hizkuntzatik. Nai baldin badoze boto. Bai, aipatuko ditugu zifra hoiek eta gero jendeak eh denbora izateko prozesatzen zifroiek, bai no intzungo dugu musikoekin. da, da ez eh? usteko gero burmuina peskal lan egiten. Bueno, irakurriko du literalki zerenik zifrak eh osoгезki ateratzen zaizkitenetan, eh. Orduan, bueno, Esaten du komunikatuak, eh? e, e, sindikatuek e, sustatu duten komunikatu honetan, esaten du. aurten hasi nahi duten Kastejon, Eskiroz, Tarteak, irurogeita iru kilometrokoak, bakarrik, eh, bakarrik horretarako, saspireun ta hogeita boz milioi euroko aurrekontu ofiziala du. Horrek esan nahi du kilometro bakoitzeko amaika milioi euro, bideratzen dutela. .000 tammakarako Nafar hezkuntzaren aurrekontua hirurehunta e, berrogeita 6 milioi euroko baino gehio. Eh? Osea, etcko hezkuntzarako baino gehiago. Eh? Hori haintza tartu gabe olako azpiegitura guztietan eman diren aurrekontuen igoerak ehunko hogei baino handiagoak direla. Hori denaudakigu alas gertatzen dela egitasmo guztiekin, ezta? atk Nafar korridore osoak 3.000 milioi euro baino gehiago kostatuko luke. Hemen honi geituko diogu, eh, Elkartegoaren Eusko Elkartegoaren zatia kostatuko dela 6.000 milioi euro, hori e, kontutan hartu gabe normalean ematen diren igoerak. atk Nafar korridore osoa ah, hori izango da. Eh, alderaketa bat aurten egiteko zuten, baina diru faltagatik egin jenez duten zizurko ardoi ikastetxeak e, lau kakot 6 milioi euro balio du. E? Sa, imaginatu zenbat ikastetxe edo, zenbat ospitale egin ziteken e, atxeteri bideratzen den diruarekin. Aurrekontu hori da atxeteren e, lareun milioi eskaxak balio duena. Anxeta irratia.com Habri txikilla bai, baina txikitua ez dut nai Zerterako behar dut hogeita hamar minututan gasteiz, Hogeita abost liparretan donosti, berrogeiz zizburuutan Bilbo, berrogeita bost haiienenetan Aberri txikilla bai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 Sator trenaren lehiora demandan datozkidanian iratzarri ditu da lata. Aberri txikita bai, baina txikitu ez dut nahi. Zer egin nazake? Neure pentiuma piztuta ez ikusailarena barnera beharrian saria navigatu. Software, plugin, blog, bluetooth, email post. askiote esatea xola zait bost anbotoko lamearren sugarnegarra zahtekotz. Ez, aberri txikila bai, baina txikitua ez baitut nahi. Nahi asta, hasta, nahi dut jozta gure lurren karea, gure lauta den horea, gure egari sailen horia, gure pentzeo jamen joria, naitut. dut, nahi dut lurbizian bizi, itolarritik aske, erromes, amoltzu, leiak denoi bilotza leia diezagun baino lehen. Aberri txekila bai, baina txikitua ez paitut nahi. Herriek auzoek jendeak, amalurrak errespetoe zihitzen dugu. Atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik ez, atzaterik ez. Atzaterik ez. Aizaterik ez, aizaterik ez, aizaterik ez Bortxe izan dugu aipatutako mu, e, olerki musikatu hori goztatu alza izubea Goztatu zait izugarri eta oste dut entzulei ere atxeden aldi eta arnaz egune bat eman diego, ez hainbeste zifren. Aipatzeaz. Bai, bai, bai. ba, beste atxeden txiki bat emango dugu e bauzu, musika pixka bat entzunez, eta gero aipatzen genuen elkarrizketa hori edo kolaborazioa haiz baditu zorendikan. Ez, ez nahi nuen gauza, ez, ez, nu, ez nuke gaia hau utzi nahi ba, beste gauza, orduan, gauza batzuekin eh, batzuk aipatu gabe. Eta bueno, komunikatu hau, mugituren komunikatuak esaten du jarritzen du esaten nola urtes, urte zurte jeitsi dela irakaskuntzaren aurrekontua. Eta eh bueno, honek honek e, ondorio zehatzak ditu, ez? Irakaskuntzaren ta bata da, bueno, soldatak iazko aurrekontua baino eh eunko txikiagoa egunko bost gutxitu direlako eta horrik usitakoa baina naskoz lanpostu gutxiago kontratatu direlako oai dela larria ezta. da e? jendea lan beharrean jendea zerrendetan itxoiten ea noiz deituko dieten eta ba, hori ba, inoiz baino jende gutxiago kontratatzen ari dira honen ondorioz gazo askotan ordezkapenak ez dira bermatzen eta Landa Eremo Eskolak desagertzera kondenatuta daude erasunen berriki gertatu den bezalaxe bezalaxe ikusten dugu beraz honek eh, eh, ondorio zuzenak ditu eskola txikietan ez hain importantean diren eskola hoiek bermatzen dutenak umeak eh, bertan ez herrian geratuko direnak eta bestela badakiego zer gertatzen den nez. Azkenean hasten dira eskola beste nonbaitera joaten, gero pizkanaka ba herritik bueno, aldentzen edo den dena, ez? Eta bueno, hor urteetan daramate borrokan eskolatxiki hauek bizira uteko eta ikusten dugu egoera honek ez die bat ere laguntzen. Honetaz gain, irekaslegoaren formakuntza eta euskerazko birzikletatze eta freskatze programak ere kaltetuak e, sortatzen dira aurrezkuntzako lehen zikloa, zero iru urte zerbitzu e, publikoa doakoa eta ere gutiago Euskarazkorik ez da bermatzen behar bereziko ikasleentzako lehentzako laguntza kulturan istasunako eta batez ere Euskarazko ezik eta ere kaltetuak zortatzen dira bekak ere txikiagoak dira, zentroen horniketak ere txikiagoa da, e, lanbide ezik Dako aurrekontua IAS, baino egunko hogeita mazazpi txikiagoa. Euskara bideari bideratzen dio, zaion dirua egunko hogeita baino txikiagoa. Eta, bueno, honetaz pues, e, gain, jabokatzen du agiria esanez, upna eta unez. Eunko emezortzi baino txikiagoa, gainera Boloina Planak unibertsitatearen eskutuko privatizazioa suposatzen du. Esaterako Santander Bankoak upna, UPNA, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, e, badu gela bat sukurtzalgitza funtzionatzen duena. Orduan, momentuz, ba, bueno, pues, e, hemen utziko dugu eta nimatzen dugu ikasle eta irakasle guztiak maiatxak bost e, bate egiteko mugiton mugimenduarekin. Eta bera, bakoitzaren e, eskolan edo ikastetzean e, abiaduran dikotrenak irakaskuntza pobretzen duela gogor edo hauzenki salatzeko. Antxe irratia <gülüyor> Eta horren beraz, ba, pasatuko gara bigarren gai horretara, hasi aipatzen genuen, alabediko kronikado kolaborazio bat e, berreskuratu dugula, horrein dela egun batzuk e, lurraren nazioarteko eguna izan zen, eta esti, eneko kideak, ba, honetaz hitz egiten du. Su tamaitasun hotxak, gonekin erobero, txingurri hotxak, mundu hotxak, gurek Herri mugimenduaren ahotsa. Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik bietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herriotsak pausumediak ekoiztutako saioak. ilu.babykoitza.herriotsak.info ilu.babykoitza.herriotsak.info ilu.babykoitza.herriotsak.info Hola esti egunan Bueno, pues quería recordarnos, ¿verdad?, la celebración de este día, que además, bueno, pues está plagado de actividades y de iniciativas. Sí, eso es. Es un día, es un día muy importante que cada vez se está haciendo más también para, para los movimientos campesinos. Eh, surgió, surgió en Brasil eh, y viene a conmemorar o a, a recordar... Eh, pues una masacre de, de la policía contra contra el MST en en el dorado de Carayás, que es un que es un pueblo en el estado de Pará en Brasil. Pues la la gente del, MST, del movimiento sin tierra estaba haciendo un corte de ruta y llegó bueno, llegó la policía empezó a disparar y, y mataron a, a 17 campesinos y campesinas. Y pues eso es un crimen que todavía pues era así sin, sin investigarse ni nada. Y, ...y es eso lo que se conmemora cada, cada 17 de abril... ...y un poco pues en homenaje a esa gente... ...pues que mejor homenaje que, que seguir repitiendo las acciones... ...entonces eh, todos los años el, el MST convoca el Abril Vermello... ...el Abril Rojo... ...en el que pues la principal actividad es la ocupación... ...se ocupan un montón de, de haciendas en diferentes partes del país pero hace unos años que también la, la vía campesina adoptó este este día y entonces las acciones se, se van multiplicando entonces hay desde pues cosas diferentes no pues en algunos sitios igual se organizan charlas en otros sitios manifestaciones en otros sitios de ocupaciones de tierra pero es eso es como una jornada de lucha o que al final se extiende y suele ser como todo un abril de, de lucha para los movimientos campesinos Bueno pues queríamos recordar ¿no? este importante día de bueno, esas reivindicaciones que además pues tuvieron su, ¿no? su parte desgraciadamente necrológica y, y bueno pues que impulsan no al cambio eh, en, en todo el mundo pues en, de, de estas eh, organizaciones agrarias que que siguen luchando por los derechos de los seres humanos y de la tierra también. ¿no? Sí eso es la principal reivindicación en este día suele ser la, la reforma agraria, pues es la principal reivindicación del del mst también pero pero como hemos comentado otras veces la reforma agraria no quiere decir solo que se reparta la tierra sino que tiene que ir acompañada de pues de, de un cambio real no en en el modelo agrario y en las estructuras agrarias y también en un cambio real para para las comunidades pues en temas de salud de educación y de acceso a a todo lo que a todo lo que tengan derecho, ¿no? A todo lo que tienen derecho, a todo lo que a todo lo que quieran. Entonces, pero eso, pues hoy sí que se sí que se reivindica más la la reforma agraria, que como alguna otra vez dijimos, en Europa parece que es un concepto que hace tiempo que que no se usa, que pues eso. La lo lo unimos un poco a a los procesos que pasaron en el 36, 37 durante la Guerra Civil. Luego el Estado tomó el nombre y en los años 50 cuando reparcelaron las tierras a eso también le llamaron reforma agraria, entonces es una cosa como que se ha quedado ahí un poco en el olvido y en el pasado, pero pero en principio lo que viene a reivindicar la reforma agraria es que es que las tierras se se usen para la producción de alimentos y que y que las puedan usar la gente que de verdad quiere producir alimento, que deje de ser, que la tierra deje de ser una mercancía y y que deje de ser, pues eso, pues un producto especulativo sin más que es lo que se está convirtiendo ahora, ¿no? Y darle luz a la tierra que, que de verdad tiene, ¿no? Y pues si es para producir alimentos, es para producir alimentos, y a partir de ahí pues el resto de la tierra igual la deberíamos dejar que, que funcione y sola e intentar intervenir lo menos posible en ella. irubebicoitzaherriochak.info Irube Bausatzen da Eguzkiede Hore nazpila Lasha iduz Bueno, gaur prestatla etorri naiz Zeren behin, horritzen naiz Limoe, olako elkar dizketa Aterrodara zbukatutakoan Bapateana berbea Zeresan du, laburtu Tiburzu euskaraz la la Eta utzi ninduzun Hemen, eh, itzigabez eh, Gaur berriz Artut bolia eta apuntak artut ditut. Oso ondo, oso ondo. Dena zainuna, eh, laburtzen hori ere, esan behar. Bueno, ez pentsa, ni, ni ere, kirizanak atxagatik no, ditut, oso, eh. Oso onoz, no, eta oso azkarra. Hain, eh? Ba, itza zuretzat beraz eh, labur pentso bat egiteko. Eztik bueno, pues eh, kontatu dugu zergaitikan aperilaren amasazpian, ospatzen da lurraren aziarteko egunea. Be, berez nahiko pasata, o ez sea, gaude gau aktualidadaren <laughs> gau uinean. Hau da, oporren ondori joa, eh, hemen edo nahiko hola atzeratuak. Derriak pasatuak, o, zelodako... Barkatu entzule, barkatu, eh? barkatu gorko ezkintza. Anda, bueno, al duguna egiten du hemen Ba, bueno, vera kontatu digo. Ori, es egun e, e, e, ospatzen dela, ba duela uste du ta urte edo. E, dorado de Karajas, barazilgo estatu batean, e, lur, lur e, eremu bat okupatzen ari zirela, polizia o e, nekazariei oltartu zitzaien eta amazazpilago nakatu zituen eta krimen hau dago argitzeke oraindik eta horren ondorioz, ba bueno, e, eta nekazal, Munduko nekazal sindikatu guztiek hartu zuten eguna ba, e, data hau oroitzeko, es, ez zagastutzeko data hau. Eta bueno, eh iruditzen saigu ezinbestekoa aipatzea MST e, dela, bueno, e, movimiento, movimiento de los sin Brasilen eta da e munduko okupa mugimendurik handiena. Daude sartuak, uste dut milioi inguru familiak mugimendu hontan. Sa, estika aipatu du konbokatzen dutela egunontarako, apriline 17rako konbokatzen dutela, mm, egun bermeillo edo ez dakitigu gande bermeillo edo, baina egun gorria eta egun hartan burutzen ditu ustela, okupaziak Brasil osoan zehar. Baina ka, ezin dugu imaginatu, Brasil izugarri zabalada eta okupatzen dituzten ezten ere moak erraldoiak dira ez. Ordoan da izugarrizko indarra daukan mugimendua, benetan miresgarria, miresteko modukoa. Eta komentatzen zuen, e, nekazal erreforma, lur, lur erreforma, edo reforma agraria eskatzen dutela Eta Reforma Agraria ez da zoilik lur banak eta baizik eta e, nekazal, e, nekazal ekoizpenerako e, errestasunak emateko lur horretaz jabetzen diren nekazari egi, ez? Beraz, be, etorri behar du, horrekin batera etorri behar du berregiturak eta, eta eraldak eta ez? Eta horreta zaparte eh bueno, aldarrikatzen dute lurra elikagaiak e, ekoizteko izatea eta ez e, espekulatzeko erabiltzen en, zerbait orain arte bezala. Mhm, uh -huh. gutxi horra bera ustedu tori kontatu mm. degula. Bai, ni gusten nahiko, neke ondoin duzula bea, Eta da. lurraren eguna eta nekazaritza sari garela Ba, nik egingo dut horrelako iragarpen bat Zeren bueno, gure entzulek ba, jakingo dukete Txingurri hotxak ba, atxetearen kontrako movimendukoek Baina baita ere barea laia kooperatibakoek Barazki kooperatibakoek egiten dutela Eta ba, gure eskualdean badago egitasmo bat Beste olako barazki kooperatiba bat egiteko Honen inguruan informazioa jasotzeko bilera bat deitu da e, Urrengo igandean izango da bostetan Lakasita gaztetxean Eta beraz, ba, interesatua dagoen edo nor, urbildu, urbildu daiteke bilera honetara Eta bertan, ba, azalduko dugu ba, zehatzago, zertan datzan e, barazki kooperatiba bat Eta, bueno, ba, interesa eduki eskero, ba, kooperatiba honetako parte izateko aukera egongo da baitare Eta pasatzen gera ja hurrengo gaira Adoz? Eta horrengo gaia izanen da, superportuaren aurkako umeen eguna, ondarribin ospatu dutena asteburu buru ontan, horretarako ibinka deitu behar dugu, gazte ondarribiko gazte asanbladako kidea, eta deitzeko, ba, minutu batzuk eman beharko dizkizuegu, dizkiguzue, eta o, minutu horiek pasatzeko, ba, musika, ez inobea, ondarribiko blues festivalaren musika jarriko dugu. Rocks is my pillow Cold ground is my bed Highway is my home And I might as well do be dead I'm walking I don't have no place to go The road that I'm traveling The road done got muddy and cold Gak, segituan nartu digu telefonoa, eta badugu telefonoaren bestaldean beraz, kaixo egin, <gülüyor> Kaixo, arratzalean! Bueno, ba, esaten genuen, tenguenue en Ondarroiko Gaztea kidea zarela eta asteburu honetan, ba, Superportuaren aurkako umen eguna antolatzen zenutela, e, Nahi neba uzpikabe bat hau kokatzeko beste batzuetan hitzein dugu jada guztionetaz, baina eh, Ondarroiko Gazte Sanblada ba Superportuaren aurkako kanpaina batean murgildu da, murgildu ta da dago, ezta? Da? Ba, e gaude eta gero eta indar geiokiin, eh? Ikusi dugu bezala larumatean gente pilloa turbildu zen. Aurrek lerengoki bere mendigarrikoetan asuntak irebai, gente era bai bultzatu bai, genuen eta kristo multa izaten ari da superporto harigureko asuntako, esate bezala. Eta beraz, orduan e, zer antolatu zenuten larun baterako eta nola pasatzen eguna. Ba, oso oso, oso, oso ondo ue un metiopat ez da ziren, hamarna kaude, e, bere gurasoekin, oe, gero sorionak eman zizkiguten, eh esplikatu geri el zer buruz zen, barraskileiak eta nere bai ba barraskile bat porturikanean jartzen zituen poslema eta oso oso gero beroait, oker oso oso polita. Beraz, pozik posi, ikusten zaitugu, hemen daukat ere bai e, bea nirekin, ez dakit, berak ere galderaren bat Duen, e, igual asaltzen alduzu pixka bat, e, zer antolatu zenuten, esan duzu e, barkatu, marrazki lehiak eta horretas gain gauza gehiago zeuden baitare. Baina, marrazki lehiak eta antolatu genuen, e, bi adinko buru bitarteko, bom, oza, zarkapenean ez? Igual, bost eta urtetik, hamar urte bitarte eta hamar urtetik, hamar urte bitartekoak. E, eta dero egin genuen, pues, e, txapela banatu, zaridunari, zari goxokiak, e, que lo vayan toda tubero al chorro en milla, gente, o sea, zuten, 6 persona bakoitzeko, sei lagun bakoitzeko eta pues 36 aburu beraien familiekin ere bai, o sea, o sea, hopua izante isuarria, ta gero ya chocolat aur chocolatadaen ja, pues o sea, gero sta gente geioa saldu zen, kanpotar gente pioal beraien UX saldu zirela, bizita zeudena aldesarretikan, pues osaki cluster eta dimatu egin zirela eta, jo giro aparte saltar. Tardun Noro korrean, e, ze, ze giro ikusten duzu Herrian, Ondarribian, ba superportuari dagokionez. Nola Ba, no le lagunazko Ba, lado ba, ba de la esko, esko, ba... badula eta gu espero gunean bai gehi, zella, eh? Konxiencia hori da gure postasunen, jaizita jendea, edo ta gente que hablaban murgildo asuntoan eta ez ez ez Eta, eta, bueno, zuek dara madezute, Ba, asteak, iabeteak, e, inkluso gai hau lan zen, eta pentsatzen dute, egin e, dizute galdera obio bat, baina nea nola ikusten zuen, gelditu daiteke superportua? Ba, egu espero dugu gelditzea bai, e, gorein azkeneko e, e, bueno, azken berriak esaten dute ez, ba ez dela bat e, bidera garriak, ez ekonomikoak ez Eh, Bona, bueno, ez, eh, mediamentalki, me oza, sea, natu daren ikonotik, bueno, bina, bueno, bina, hori informe bat da, bueno, espero dugu ez egitza. Ba, ez dakik ibin, ka... Begitza berritza dagoena eta aurre da egitea. Ei, binka, galdera bat, eh, nuna nu espatu zenuten, zehazki? Egipuzko eh, aplazan. Ah, izan zen herrian, ah, vale, vale. ba, bale, bale, eta, eh? baina, mendigarbik eta ere egin zenuten, ez da? Bai, belirabiketa gero, eh Portuko Patxarraigo Tamalda hori Faroko bidean. Bai. Ba, or justo hor asin el eh, eider eta, horro, bueno, dei aluzatzen dut, horreko larumatan, leku berdinan hartetan, eh egingo dugu bai. Eta zen jarri zen itziosten umeak jarbitzen mendia? Es, es, es, es, gu, gu, gu, ben, eh. Ah, arbeten, vale, ben, vale. Ya, ba, peskata ja, ba, ba. gineen hemen. Bea dago fiskat espistatua eta ez da enteratu <laughs> bi egun desberrinetan egin zela kontua. <laughs> vale, vale. A, ah, vale, vale, la. Ay, ah, vea. <risa> bueno, Ibinka, esaten eh, zenuen eh, eh urrengo larun batean beste mendi garbiketa bat eh burutuko duzutela, igual gelditzen seguna da animatzea pixa jendia bertara joteko eta ah. deialdi ai zehatz egitea. Vale, por pues, eh, larun batean, pues eh parte artea txagaro, gure gure gure ganez, a, garbitzen dugu mendia Ba, bueno, leku eta ordua izako da berri berri Jaber Tertitan, eh Portuko azken aldak, Jafaroko bideo hartak. A ba, Deialdi horrekin gelditzen gera, Ibinka eh Ondarribiko Gaztea Sanbladako okidea, ami esker gurean izateagatik eta seguro beste beste bain izango zaitugula hemen, ba, Superportuaren aurkako ekimen hau eta hitz egiten. Mie esker. Pues, Mie esker zure. 8 terdiak pasiak, eh antxeta irratia intzuten ari zarete, pauzu mediak ekoizten dituen saioak herriotsak eta horkoan chingurri hotsak oraindik 20 minutu lusei gelditzen zaizkigu eta hortikan eh, baia astu zaite zer gelditzen sitaigune hitze ditego. Piska samarra gabiltza gaur ezbea. Baiz ez beha? Bo, batez ez astu. Bat zer esu, bat zer Bueno, ba, ba esaten genuen ez bezala. Daukagu hemen, bueno, Nafarroan gaur iragarri dute e, Uztaian hasiko direla ATZET-eren lanak, Nafarroan kadereitan, e, okeres banago, eta baina, e, bueno, daukagu berri pozgarri bat, berri latzorren onduan, eta da, e, Sustrai fundazioak HT e Audientzia Nazionaleko Audientzia Nazionalera eraman duela. Nola molatzen duen hori, eh? Entzutearena, HTA edo HT-aren ere dabiltzatenak, edo proiektuaren atzean dabiltzatenak, audientzia nazionalera eraman behar dituztelea. Ba, bai, ez dakit oso zintzua den hori, nahi izatea norbait eramatean audientzia nazionalera, bai, horrelako fenomeno direnean. HZT bai, zelantzari gabe, vamos. Bai, bai. Ba, sustra. Baia nau, pentsatzen ari dutela ga gezurretan ari garela ta ez da gezurra. Ez ez, ez da gezurra, ez da gezurra. Hau argitaratu gainera gaur oso serio den egunkari batean agertzen zen berria, az dut aipatuko izena, ez da pentsatzen ari zaren egunkaria, ez da beste bat. Eh, baliokidea gean Nafarroan, baina bueno, ba e, aipatzen zuten hori bai, ta esaten zuten Ba, azken hilabete hauetan, eraikitzeko baimenak ematen ari diren honetan, Kastejoi iruñeko tramuen ingurumenaren gaineko eraginari buruzkoa adierazpenei errekurtsoa jarri zaie hauztetegi nazionaleko epaitegean. Bai, bai, itzpotoloak dira, ez da, ez da, edozein epaitegean, ez da, hauztetegi nazionalean. E, kartzela da jungo dira, eta dira, da, da, da, da, da, preventivo edo, hori ere bai aplicatutako zitaia merai eh, eh? preventivo arena eta kontu hori espetibere bereei ez es? hori da hori da hori da el egitearen funtsa abuztuan onetsitako tramo desberdinetako adierazpenen balioskotasun faltan oinarritzen da alaxe dio el egitea eh Ko sustentsia pizkatu ulertzea, baina bueno. Bai, niri ere. Agintza ja, Nazionala de la Juventud ahora y ya da. Bai, eses, it's it's arruntagoetan esanda da, da eh beraiek kargu diatzen dute ingurugiroaren inpaktoko azterketa e, duela bost urte baino gehiago egin zen. Beraz, ez du baliok. Eh epea pasatu zaio. Eta legalki egin beharko lukete beste e, ikerketa bat, eta hori egin arte eta berea, behar bezalako epeak errezpetatu gabe e, bo, aurrera jarraitzea lanekin, baile galalitzateke. Mm -hmm. Baina kontu hauetan ere, da izugarria hori naiz. Eh, solidariozko nitoiz, eikentzak egiten ari zirenean eh, zalatzeko hain zuzenere ere itoizko urtegia ilegala zela, besterik ez zuten nahi, beraienekin zekin. Azkenean lortu zuten epaitegi batek eh, arrazoea, beraiei ematea esanez, eh, eh, ilegala zela, baina badakizu zebaldintza bete behar zuten hori ejekutatzeko eta lanak gelditzeko beraiek orden behar zuten solidarioek dire la jende arrunuta bagu bezalako jende lagunak, Ordu behar zuten eztakdakiize bat mila milioi garaiko pezetak. Lortzeko lana geldia araztea. Naiz eta ala, jakinda ere e, lana e, urtegiaren eraikutza ilegal ze. Baina zergatik zergat, orainuhar zuten be. Hori da e, e, alaxe da e, bide judizialau horrela funtzionatzen du, zuk eh, hauzitan jartzen duzu proiektu bat esanez proiektu honek ez duela betetzen ez, baldintzak eta baita bar, eta orduan duan eh, epai batek ematen dizu arrazoia, baina eh, bertan bera, lanak bertan bera guzteko, eskatzen dizu zuri, ez, elegite hori jarri duenari, eskatzen dizu, ezakitzen bat eh? mila, bai, komuna espezie de fienzo, ez doelako zerbait, bai, izan zen ikaragarria oso indartzoa. Horresegatik imajinatut ze modibaden e entramo judicial honetan sartzea, dena den aden ikuste dut Sustrai Fundazioko hauek badakirte oso ongi mugitu mundu horretan eta nik e, sorte hobeagoa e, deziratzen desiratzen diet. Bai beraie jungo diren eta ea, eta ez bestea gaudintze nazional era asken. da. Hori da. Zei dutzen zaizu beha bat gehiago entzuten badugu, zeren aurreko abestiakin ba, ezakit, iruditzen zaiz motz gelditu dela. Bai, bai, bai, gainera oso, ederra zen eta dut gure entzulei ere zerbait goxoa, ezkenie behar diagula, ba, noiz duenka. Ea hau bestea beza, bezain goxoa den. Just can't Otsak, txingurri Hotxak entzuten ari zarete Laroitadaratzipuntoz azpi eta Laroitamar.bost.fm-en Antxeta irratian Eta orain artea aipatzen genituen gaiak ba, amaitu zaizkigu Baina gai sorpresa bat dugu zeren hau hor e, prestatua daukazuna zenuen asiera naipatu bea ez nuen noen hasieretan aipatu eh gaintekaan prestatua baina egin dezakegu honen giro itzuma zaizue gaur da holako sarrera bat eman gaiari eta horrengo baterako e, prestatuko dizuegu elkarrizketa bat ba, txosten honen egilearekin hori da txostena den e, bo, edo txostenak jorratzen duen gaia oso bitxia da niretsa bai oso bitzia eh ni gustut dela E, oinarrizko gai bat gutxitan jorratu izan dena eta hain zuzen ere e, art, nik daukadan artikuluaren izenburua da euskararen jarraipena eta azpiegitura handiak euskal herrian. Berez euskera eta azpi, azpiegituraren arteko erlazioa. Bai, edo zehatzago esateko ze eragina daukaten azpiegitura, atxete bezalako azpiegitura handiek eta ez bakarrik atzete euskara eta euskal kulturan. Ba, dezagun? Eta egile, eh, txosten honen egile, Roberto Monjon Lozoia da, da eh, osak editzako normalizazioko teknikaria. Bueno, ez Kontua da, hau da ikertzaile ikertzenari dela gai hau, eta eh, material batzuk ari daeko izten, eta zehazki artikulu hau bat sozio-linguistika aldizkarian argitaratu zuen. Orduan, bueno, da, uzkaten men, parrafo e, batzuk azpimarratuak interesgarriak iruditu zitzazki dalako, eta adibidez, e, irakurriko dizuet bat, berak esaten du, e, azten ari den, irigintza, zakabanatuaren fenomenoaren aldean, patetikoak dira Euskara gobernu eta udal planak. Hildo beretik ez da alferreko lana izango gogoeta egitea gure herri eta hirietatik kanpo ugaritzen ari diren Olgetako eta Merkataritzako azalera handiek, nola Megaparkek, Arteak, hurbilek, Txingudik, Korbeiak eta Olaberriako Karrefurrek eragin dituzten hizkuntza, ondorioi buruz, edo atxetek eta halako azpiegitur handiek bizi estiloan eta horren bestez, kulturan eta hizkuntzan eragingo dituzten impactuei buruz. Hori esaten du, eh, sarrera gizan. Gero oso, eh, oso interesgarri eruditu zaitan komentarioa da, botere saren guneak erritarren gandik zenbat eta orrunago egon, Orduan eta gehiago esaten zaio herritarrari berea dela erabakia eta ardura. Ez beste ez dakin aipatzen du, ba, Eusko Jaularitzaren planak e, eta lurralde ba, antolak beraiek hartu dituzte erabaki guztiak, horren inguruan, eta erabakia hauek e, izugarrizko eraginia esaten nari dira kulturan eta auskaran, Baina e, jaularritzatik jendeari esaten zaio euskararen erabile dela norberaren ardura. Ez Baina berak esaten du ez dela horrela, Baina noski dela norberaren ardura, baina baita ere ze gizarte anto lakuntza daukazun eta nola albidetzen duzu hiztunen e, aldeko ehz dunen arteko sareak ez. Mm Hizkuntza -hmm. hitz eginhal izateko eta E, hortikan ateratzen da interneten kontu bat abera horkitzen dudan gero, baina horren bueno, e, bai, bueno, e, ari esaten zuen hori jende guztia edo joera bada etxean geratzeko eta norbera bere ordena gaioarekin egoteko, orduan kalea ez dara biltzen, ez dela hitz egiten jendearen artian, orduan orrere hizkuntza, Ekalte doa suertatzen da naiz eta jarri webuneak euskaraz edo nahi du ez? Berak hitz egiten du geio auzkoa, ez? Auzkoaren eta beste pasarte batean esaten du. Nor eta norekin erabili behar du ordea? Herrietan gero eta taberna eta denda gutxiago, kalea. Kalean gero eta ustuago, zinetokirik ez. Umeak eskolatik kanpo ekitaldi arautuetan. hau da inglesa, edo baleta ikasten, bestela etxean playstationarekin edo urrunbizidiren ez ezagunekin txateatzen. Gazteak azalera handiko aixia zkaintzeaz gozatzen, erabat erdalduna den inguru batean noski batzuetan olabait mozorrotzeko saioak egiten badira ere. Gurasoak hamaika kanalezko ornituriko telebista ikusten edo interneti atxikirik mundu zabalean zehar bidaiatzen. Azken ez aldi hori polita zen, mundu uh -huh. antzar bidea jatzen. Bai, <laughs> errealki edo virtualki. Virtualki zen, virtualki. kasu horretan, baina. Baina, baina. Ez Gero, da, zurendikan... Bueno, kritikatzen du gehien bat, hori, eh, eh, jartzen direla, alde batetik eh, gobernutik eh, lurralde antolak, getarako politika batzuk ezartzen direla, baina politika horietan ez dela batere kontutan hartzen zer agina duten euskara eta euskal kulturen, Hori da bere oinarrizko funtzesko kritika, ez? Hori esaten du. Eta bueno, jarraitzen du aurrerago esan ez easkarazko kultur produktu Erakargarriak ekoiztea omen da euskarak irauteko eta suspertzeko estrategiaren zutabe nagusia. Zingurriotsak bezala. Ez zingurriotsa <risa> da ezton hemen saltzen. Erakagarria, Erakagarria eta... merkea. <risa> Honeragarria. Eta berak bera, eta bukatzeko bai, bai bukatuko honekin, esaten dut Euskal istun herriaren arazoaren alderdi nagusia erabakagarriena. Erabaki garriena boterea arazoa dela dio berak, eh? dio Roberto Mahonek. Ba, esaten duen, e, proposatzen dizudala, azken minutu hauetan, HTA eta euskera eta hizkuntza erlazionatzen dituen beste olerki musikatu oietako bat entzutea. Iruiten zait, perfecto. Yo creo que es un proyecto grande, monstruoso, que no tiene nada que ver con las agencias de, de esta sociedad, ni concretamente de la sociedad vasca Azcarrago, eroago, eta gutxi batzuren mezaiderako, eta azko batzuren interdirako. Y rápido parece ¿vale? que, pero donde no está muy claro. ...territarre que es una parte azul... ...corre esta variedad. Porque ese tren no es, no es necesario. Después el protocolo... ...parece ser que ya comienza el proyecto... ...del tren de alta velocidad en Uscar Herría. Estamos allí plantados frente al ayuntamiento. que nos queda? ¿Qué nos queda? Pues salir a la calle. Salir a la calle. Salir a la calle. Salir a la calle. Ba, dereen, zait, zizkizat izkigutez, dut erakusten menetan dauden jarrazo guztiak, por dirutza, kristondirutza gazpatuko dute, gautzak egi agotan, ego, beharraundiagoa dauden sektoretan gazpatu daitekena. Proditen posa atu badela? Eta, ariudaz, porretoa eta ariksa da, zizmok, zizmok, zizmok, zizmok, zizmok, zizmok, Es una mentira. Es una mentira. Mentira, de Roa go. El cabalgo a la calle. Salido a la calle. Salido a la calle. Uno aguas no está que está coi sala pastra no la han dado usteden. El proyecto de zati bat eh mahuru gobernuaek eta beste bat hemen EAJ koek no la vano ustedela aunque más bien. Pues hay mucha gente que tiene más bien poca idea o que no se quieren enterar, ¿no? Así que es un proyecto destructor, destructor y hay muchos intereses por medio, ¿no? Sobre todo estos partidos políticos que están ahora gobernando. Proyecto en posa a Tuba Adela. Para viajar eh, cuatro, cuatro empresarios a Madrid y lo demás es eh, a poner eh, el dinero, ¿no?, por nuestra cuenta. Vasos, celais, va a ser una edición de mercancía en contubus teorí, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, que ocurre, y hemos visto proyectos invadiendo otras zonas rurales, eh, fastidiendo la, el terreno de las y poniendo pues, en vilo su futuro. Es no es necesario. Destructor. no es necesario. Destructor. no es necesario. Destructor. no es necesario. Empieza a tu badela, No hago esto no nada que. a tu badela, por eso mira tabaco de usted. Taba eh? De mujer política tan precariada. Mira tabaco, de mujer política tan precariada. Es mentira. Zorratero zorra. Es mentira. a la calle de Cabago Eroagot ahora empezinar. Carape me que estu ta resolbindo grandes distancias, pero lo que es la día cotidiano, movilizarnos y frenar esta salvajada irubebikoitzaherriochak.info irubebikoitzaherriochak.info irubebikoitzaherriochak.info Balleraspen guzti horien artean gehiengustatu zaidana zen esaten zuena oso azkar oso azkar baina jakin gabe nora. Uh -huh. Es interesgarria da itusi. Ni eh, dena den kontu honi inguruan o oh, eh, Gehien gurtatuz haidan esaldia, behin entzun genuena izan zen. Zein da? Ba, gindoaz, e, eta faia inguruan, itenari ginen mendi mendimartza bat e, ikusteko zebasterrak, egongo ziren kaltetuak e, atxeterekin. Eta hor, hortizkan gindoaz, zela, bapatean, nekazari bat zegoen lurra lantzen, eta gurekin geratu zen itzegitera. Eta kontatu zigun, ba, nola... Lendabizik hendu zioten lurra egiteko autopista, Tafaiarena, eta gero orain ezpropiatu behar zioten egiteko HT Eta orduan bere pieza e, joateko orain, e, oseagur or, o bertan ikusten ari ginen lurrara joateko HT egin ondoren, e, joan beharko zuen e, lau kilometro iristeko pasabidera, e, beste lau kilometro e, atzera, Eta gero beste lau kilometro berriro, pasabidera iristeko, eta gero beste lau kilometro datzera. Paseo da polita. Oso paseo polita, ozera, hau maz, 6 kilometro. Eh? Beste gutxi batzuk azkarrago iristeko. Bueno, kontua da, utzi zuen aitzurra, eta zen mitin politiko bat botatzen bat izugarria. Behin etan egiten oginen nola entzuten, baina entzenean ongitzen egiten zuen. Eta bukatu zuen esaldi batekin. Kienkira ire garantez, kese jodai madrugue. Esan zigun, eta bueno, hor utzi gintun ja, guztiz. Eta esaldi horrekin egin genitxun kamisetak, egin izan ziren pankartak, denetari gen genun esaldi horrekin hiritu zitzaigun. Ba, horko zailoare bai, e, esaldi horrekin utzi beharko dugu, zeren denbora amaitu zaigu. Beraz, e, nola zen, elke kiera yegarantez? Kien kiera yegarantez? Ez jodai madrugue! Ba, hemen dikagan bi aztera berriro ere gurekin bea eta txingurri hotxak astean, eta rio txak, ba egunero. Os ondo pasa, agur. Aio.